i prvi dan života gospodina Isusa Krista zapisani su u evanđelju po Mateju prvom i drugom poglavlju, te u evanđelju po Luki prvo i drugo poglavlje. Luka je nakon sustavnog istraživanja zapisao i posvetio svoje evanđelje prijatelju Teofelu, obraćeniku na kršćanstvo i vjerojatno pokrovitelju njegova istraživanja. Luka ima na umu kršćane grčke pozadine, te se u svom načinu izražavanja Piše obraća njima za razliku od Mateja. Zbog toga Evanđelje piše na njima razumljiv način. Evanđelje je napisao oko 70. posle Krista, a prema predaji umroje mučeničkom smrću u kasnim godinama života. U opisu Kristova rođenja skreće pozornost na događaj koji su prethotili rođenju. U prvom poglavlju ističe navještaj dva rođenja, Ivana i Isusa. Navještaj su nadnaravni, jer je navjestitelj bio Andžeo Gabriel, Zapis oslikava ljude koji su začuđeni u nevjerici i sumničavi nakon objava koji su primili. Luka također uočava rodbinsku povezanost između majke Ivana Krstitelja i gospodine Isusa Krista, kao i činjenicu da je Elizabeta nakon posjete prepoznala da je dijete koje nosi Marija posebno. Na to se nadovezuje Marin Hvalospjev, kojim ona izražava štovanje, veličanje, zahvalnost i podređenost Bogu. Zapis rođenja se ponešto razlikuje od evanđelja po Mateju. Ne iznosi iste događaje i naglašava druge. Vjerojatno je smješten vremenski malo ranije. Činjenica da je obitelj pobjegla u Egipat, što je vidljivo u Mateju, navodi na zaključak da ludka opisuje događaje koje su se dogodili prije posjeta mudraca s istoka. Matej ističe činjenicu da su Isusa posjetili ljudi visokog položaja, a Luka naglašava posjetu pastira. Njihova posjeta je središnji događaj zapisa. Pastiri su, čuvajući svoje stado tijekom noći, imali posjetu anđela, kojim je donio radosnu vijest o rođenju spasitelja, anđelski zbor. Potvrđujući tu poruku, potiče pastire da krenu u posjetu tekrođenom djetetu. Kada su došli do Marije i Josipa, pokloniše se tekrođenom djetetu, te su ispričali o susretu koji su svjedočili. Pored navoda o prepoznavanju, priznavanju i poklanjanju običnih ljudi, Luka navodi da su dvije pobožne osebe u Isusu prepoznale Mesiju kada je obitelj došla u hram. Šimon je bio pravedan, bogobojazan, te očekivao dolazak pomazanika. Na njemu je bio i duh sveti, što je trebalo svjedočiti o posvećenom čovjeku. Tijekom boravka u hramu, koje je došao pod Božjim nadahnućem, u djetetu je prepoznao spasitelja i svjetlo Božje. Tu je bila i proročica Ana, po odmakle dobi, udovica koja je postom i molitvama u hramu služila Bogu. Vidjevši djete, počela je hvaliti Boga i drugima svjedočiti o njemu. Luka ističe da su Marija i Josip slijedili tradiciju židovske religije, te nisu bili svjesni značaja njihova djeteta. Evanđelista Matej bio je jedan od dvanest apostola. Po zanimanju je bio carjenik, sakupljač poreza, te imao dva imena, Matej Levi. Bio je rodom iz Galileje, a evanđelje je pisao 30 godina nakon Kristova uskrsnuća. Djelova je na području Palestine, a nakon selitbe ne zna se gdje je otišao. Pretpostavlja se da je poginu mučeničkom smrću. Matej opisuje rođenje i prve dane Isusova života u prvom i drugom poglavlju. Ističe nekoliko povezanih događaja. Josipu, koji je bio zaručen za Mariju, ukazao se u snu Anđeo Gabriel, te mu poručio da njegova zaručnica, za koju je saznao da je trudna, nije učinila ništa amoralno, jer je dijete začeto nadnaravno. Dobio je poruku posebnosti djeteta i da će njegova misija biti izbavljenje ljudi od njihovih grijeha. Tu je objavu Anđeo potvrdio navodima prvoga saveza. Josip Mariju prihvatio za suprugu, a djete za zakonitog sina. Za vrijeme boravka u Judeji, dok su bili u Betlehemu, u posjetu tek rođenom djetetu, došlo je i za slanstvo Sistoka. Prvo su otišli do kralja Heroda jer su mislili da se u njegovoj kući rodio nasljednik, to je kralj. Vijest je uznemirila Heroda jer je dolazak Mesije značio prijetnju njegovoj vlasti. Nakon vječanja stumačima svetih spisa dobio je odgovor. Temeljem proroštva proroka Miheja, koji je živio više stoljeća prije Isusova rođenja, Mesija je trebao biti rođen u Betlehemu. Ova činjenica je uznemirala Heroda, koji se nadao da će mudraci dojaviti točno mjesto gdje se nalazite o kojemu se djete radi. Sljedeći putanju zjezde došli su do Betlehema, pronašli djete i njegove roditelje. Darivali su ga zlatom, tamjanom i smirnom, pa odetle i predpostavka da ih je bilo troje. Budući su u snu primili naputak da se ne vraćaju Herodu, drugim su se putem vratili u svoju domovinu. Josipu se javio anđeo gospodnji, također u snu, i naredio da krene u Egipat jer je kralj neumio pronaći i ubiti djete. Tamo je trebao ostati s djetetom i majkom iz sigurnosnih razloga. Herod je naredio smaknuće dječaka od dvije godine na niže u potrazi za Isusom. Iz Egipta su se vratili nakon smrti Heroda. A budući u Judeji vladao Arhelej, njegov sin. Obitelj otišla u Galileu, grad Nazaret. Tamo će Isus provesti veći dio života do stupanja u službu. Evanđelisti Matej i Luka opisuju Isusovo rođenje kao važan događaj. Imaju dosta toga zajedničkog, ali svaki od njih donosi detalje te ističe pojedine događaje. Tot potvrđuje kako se nisu dogovorili oko toga da napišu dobru priču nego ih iznesu svjedočanstvo temeljeno na viđenom događaju i usmenoj predaji. Treba uzeti u obzir da su zapisi nastali desetljećima, više od pola stoljeća, nakon što su se stvarno zbili. Vjerojatno su tada stvarni sudionici preminuli, a događaj se usmeno prenosio u kršćonskoj zajednici. Obojca su istražili i prikupili podatke, te imali namjeru zapisati svjedočanstvo i poučiti naraštaje vjernika koji će doći. Može se zaključiti. Iako su pisali drugačijim primateljima, nakana je bila svjedočiti o posebnosti Isusa krista taj skrenuti pozornost kako su obični ljudi, pobožni, ali i osobe s visokih položaja, prepoznale posebnost u djetetu. Hršćanstvo nudi odgovor na vječnu potragu i usmjerava pozornost na Isusa. Njegovim rođenjem čovječanstvo je dobilo drugačiji tijek duhovnog razvoja, na pozornici ljudske misli, Pojavio se novi nauk iznjedren iz židovstva, a nadahnut od Boga. Isus nije bio filozof ni politički vođa, nego učitelj vjere i Boži poslanik, utjelovljeni Bog, sin Boži. Isusovo rođenje je središnji događaj i prekritnica povijesti. Bog je poslao spasitelja svijetu kako bi jasno i jedinstveno dao putokaz na put spasenja. Vjera nudi... I je za promišljanje, duhovnost i smjer za život potiče na promišljanje kako pored vidljivog i materialnog postoji više koje pomaže ispuniti i dati svrhu životu. Usmjeravana na Boga, stvoritelja svega i darivatelja života. Zbog toga je izvorni smisao Božića i za danas. Iako imamo izazove, nevolje i obveze života u svim okolnostima, Bilo lošim ili dobrim, možemo rasti u spoznaju duhovnosti i višem smislu života. Božić pomaže u savladavanju svakidašnjih izazova. Daje radost, jer vječni Bog postoje djete, ne bi bio središte ljudskoga srca i čovjekova najveća nada.